Godmorgen. Godmorgen. Det var godt, I kom, men jeg troede, vi havde en aftale klokken 8. Ja. Du må undskylde, at vi kommer for sent, men vi sad fast i trafikken. Sad fast? I ved jo godt, at der er meget trafik om morgenen i København. Og I er næsten en halv time forsinket. Ja. Jeg undskylder meget. Okay, men øh, lad os komme i gang. Jeg skal gå om 5 minutter. Badeværelset er her, og jeg ved, at I har aftalt med min mand, hvad I skal lave. Det er rigtigt. I skal have bygget en ny bruser, så vi går bare i gang. Men jeg har lige et spørgsmål. Hvor længe må man parkere henne foran ejendommen? Øh, du må parkere så længe du vil. Du skal bare huske at Betale? Betale? Jeg troede, man kunne parkere gratis i mindst to timer. Det kunne man også før, men nu skal man købe P-billet. Så må jeg hellere komme ned og købe en billet. Der er en automat lige over for bageren. Det koster 10 kroner for en time. Fint. Øh, hvad tid slutter I i dag? Jeg regner med, at vi er færdige omkring kl. 15 i dag, og så kommer vi at lave resten i morgen. Fint, så når jeg at komme hjem inden i går. Godt. Jeg går ned og køber en P-billet. Vi ses i eftermiddag og god arbejdsløst. Hvis der er noget, kan I ringe til min mand. I har hans mobilnummer, ikke? Jo, men jeg tror ikke, der bliver noget. Men undskyld, kan du sige mig, hvor køkkenet er? Det er muligt, vi er nødt til at hente vand i køkkenet, når vi lukker for vandet på badeværelset. Det er nede for enden af gangen. Fint. Ha' en god dag. Tak. I lige måde. Hej. Hej hej.